Dios 45 anos amb tu Galegos no baixo Ani yo da 7 se lo causa Baixamos a música de Doni Celas para darlle a benvida a Antón Blanco, o vicepresidente da Fundación Vicente Risco. Moi boa tarde, Antón. Hola, hola, que tal? Moi, moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos e antes de que se me esqueza, moitos parabéns por eses traballos Ex destresantísimos e, e, e moi importantes. como a unha das últimas actividades que comezaste dese día 2, se doo en teñ entendido algo que, que ten que ver como o proxecto vital de Galicia, como o proecto vital Vicente Risco e Daniel Cattelao non?: Sí está en consonancia con que este ano celébrase eh, o aniversario de, de Castelao, sí. 50 aniversario do, mm -hmm. do lado dos restos e, e co con gallo desa de, de celebración a fundación ven organizando varios actos, entre eles pois, esta exposición de momento é unha exposición dos fondos que ten a fundación sí. eh, tan, dos dous, tanto de Risco como de Castelao pero xa tivo algún acto previo e vai a ter algún máis, concreto o vineiro non este sábado, sino o seguinte creo que día 13, 13 sí. teremos sí. unha xornada xustamente sí. para afondar eh, nos dous perfiles, tanto no de Castelao como, de... como no de, de Risco, non? Sí, sí, sí. Bueno, aparte dese de parabéns, tamén outros parabéns importantísimos e moi interesantes a todos, que todos os escoitantes nos no, no, o saiban, pois, eh, eh, que xeste des, ademais aprobaste del nono Consello da Xunta, o legado de Vicente Risco xa forma parte do sistema galego de museos. Sí, é un reconexemento que oficiosamente xa coñecíamos mm pero que faltaba o trámite final administrativo que, uh -huh. claro, era a aprobación polo Consello da Xunta uh -huh. eso produciuse a semana pasada non lo deron a coñecer a semana pasada o fallo, o reconhecemento xa oficial e entón, pois, pues, o... a Fundación figura xa registrada como un centro museístico Eh, coa cualificación de colección museográfica. Uh -huh. eh, levábamos xa tempo traballando nisto, levábamos eh, máis dun ano, uh -huh. porque eso supón unha serie de tramitación bastante complexa, uh -huh. sobre todo que a catalogación de fondos, a digitalización, a adecuación das estancias, distintos espacios, da fundación para unha finalidade museística mm. eh, bueno levou seu tempo pero fomos eh, completando todos os requerimentos eh, afortunadamente agora xa hai un reconhecimento oficial Bueno, estades cheos de eventos, cheos de participación e de grandes celebracións que, según teño entendido, tamén na que convidades a persoas para poder disfrutar, non? O seminario permanente, oficina oficina utriculari, me parece que... Sí sí, sí, sí, Esa entrada de balde para, para, para un aforo bastante reducido, pero ¿Eh? que, bueno, un concerto, non? Sí, non... A... A música ten un espacio específico dentro da fundación, dentro de, de, a súa fundación. Sí, sí, sí. Entre outras cousas, pois, ten esas dúas actividades que acaba de citar. Por unha parte, o de Oficino Triculare, que é, unha, é un grupo eh, de gaita clásica, de gaita barroca, sí, sí. Pouco que ver cagaita, sí, que nos sí. pode sonar a todo, non? Cagaita sí. deu un proceso un pouco rever do que habitual. Sí. Empezou sendo un instrumento clásico, sí. casi que exclusivo das estancias religiosas e nobiliarias, e, afortunadamente, co paso do tempo, convertiu-se nun instrumento popular, no Música sí, sí a outros item pasado outros instrumentos que tem pasado xuxto ao revés, mm -hmm. Que dun orixe máis humilde acabou eh, abeirando nunha nun situación pois, digamos máis prestixiosa, mm -hmm. con, con este tipo de gaita pois sucede exactamente así, mm -hmm. eh, interpretan solo música anterior ao século 18, endume medievo mm -hmm. Eh E bueno eh, paulo gonzálves un eh, músico un profesor de conservatorio sí. que que eleva este seminario en alumnos pues de todo o país sí. que se reúnen de can en vez por lo menos una o dos veces o mes en la fundación para impartir aulas eh, van dando concertos en, con distintos motivos a longo de todo año bueno para la fundación de eh, É un luxo hotel non? E aparte están os concertos que ten ido variando a denominación. Inicialmente se chamou Petiscos Musicais, uh -huh. despois pasamos a, a chamarlle eh, os concertos eh, de neoartistiñas, uh -huh. recuperando un nome que se utilizou risco, non? Para chamar os artistas máis joves que el pero que el de alguna forma tutelaba e ahora para recuperar tamén a origen a fundación le chamamos Mari Carmen Fernández porque os concertos estes iran alrededor da figura de Mari Carmen Fernández a muller de Vicente Risco ela tocaba o piano na fundación entre os seus fondos hai un piano que era o que ela tocaba un piano de certa relevancia e iso nos dá para unha vez por trimestre organizar un concerto co piano como protagonista, máis un convidado, que pode ser un instrumento, unha voz ou un grupo, mm -hmm. ou algo así mm -hmm. que agora chamamos esos concertos Mari Carmen Fernández ¿no? Bueno unha un, cousa para desfrutar Un, un evento para disfrutar e eh, eh, outra cosa é tarde fermosa moi agradable claro que sí, ten... este é unha cosa de, de pequeno formato na sala do piano pues, eh, entran máis de 25 como moito 30 persoas 30 xa sería moito en torno a 20, 25 sí. entón é unha cosa así moi reducida pero normalmente de moita calidad, de todos os concertos claro. que casi sempre son de piano máis un instrumento, a veces pode ser tamén unha voz, como dixía, un grupo, tuvemos uh -huh. algún caso de, de algún alguna coral que sí. tocou acompañado o piano, e que ven funcionando moi ben, sempre se esgota o aforo, é realmente unha actividade moi interesante. Xea de... Chega de cultura Chega de, de Sabenza Escoita, a falando de cultura de Sabenza Tamén hai que lle dicir a todos os escoitantes Igual que, dice, que, bueno, xa está no museo dice, Mencionamos Que está no sistema galego de museos Tamén hai unha cousa que, que vos Participades, e facedes partícipes Os que se meten na vosa página e, Eu metime aí un, un, Non sei se foi a semana pasada Agora non me acordo pre... Foi no, me, no mes de novembro Ser diferente ser existente Si, <risa> sí, nos. Señor. O nos, o, os inadaptados non que é un, un, é, é un manuscrito de, de Vicente Risco e ¿no? sí, sí, sí, ese un lema que utilizaba Vicente, Risco ¿no? sí, sí, sí. claro, que utilizaba e que ademais de alguna forma era un dos alicerces da súa visión política de Galicia ¿no? uh -huh, sí. eh, o ser diferente ¿no? claro. a alma Ah, y alma que dicía Risco sí, ya, ya. Al, a, a alma de Galicia ¿no? sí, sí, sí. Eh, Él eh, baseaba a existencia de Galicia Sobre todo no seu carácter diferencial ¿no? uh -huh. Que Galicia tiña personalidade propia Tiña espírito propio uh -huh. eh, Risco, como ven sabes Era muy espiritualista uh -huh. eh, Se si algo diferenciaba Galicia De outros territorios uh -huh. Pois pues era eso De ter un espírito uh -huh. propio y uh -huh. eh, eh, bueno, todo todo estudio político de Galicia pues se hace en esa idea ¿no? de uh -huh. que Galicia para subsistir como povo como nación, como entidad diferenciada pues tienen que basarse en aquel justamente en aquellos elementos que hacen diferente el ¿no? uh -huh. riesgo en este sentido tiene un concepto muy espiritual de la historia, de la tradición hay Vaya, tenemos un... un, un... Es que pisacho, cable <risa> no, Bueno, tenemos un problema aquí, Pero eso amañámoslo Vamos a puñar un bocadiño de música eh, E intentamos conectar nuevamente Vamos a ver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 Ya estamos, ya estamos con Antón otra vez. Bueno, ya lo van a chupar, ¿no? Sí. Vale. <risa> bueno, está bien. Mira, estabas, estabas diciéndonos... Yo pues, me tengo a, a, a, a pata, o no sé, me tengo hablando de, de esa frase fantástica, que a mí me parece extraordinaria, sí. de, de, de, de que es él, ¿no? De, de, de ser diferente es ser e existente. Ser existente, claro. Pues eso era lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno. Que, Nos, es que realmente si no fuéramos diferentes no existiríamos, seríamos sí, sí. un ningun. Sí, sí, sí, sí. Un ninguém. Si somos alguien é porque somos diferentes nin millores nin peores, eso non é a cuestión claro, claro. senón simplemente diferentes que o que nos dá dereito a existir como colectivo a existir é... como pobo ou a existir como, dicía, risco como nación risco sí, tiñado claro que Galicia era unha nación e puñanos no, no, nese aspecto de nos os inadaptados porque claro. todos os demais non eran, eran capaces de entender a súa proposta claro, esa era a cuestión, que a veces sí, sí, o que sí. él dicía, pois pues, non se entendía moi ben, Ahí e por está. eso se sí consideraba un pouco a marxe sí. do que eran as cannes oficialistas sí. de cando ele sí. escribiu esto lá polos anos 20, 30 anteriores á Guerra Civil ¿no? e é un manuscrito fantástico eu vim, sí, sí. a pesar da, dos seus, ese manuscrito ten, home, é importantísimo digo eu que, que ten algo moi característico fantástico por o feito de que, a pesar de que tenga alguns tachós e demais, lese moi ben. Si, si, eu sumaría aí eh, outro episodio neste mesmo contexto que a mí me parece moi relevante, ¿no? e ti dixme Galicia é ben pequena. Sí, eu sí. digoche, Galicia é un mundo, Mm -hmm. ¿Podela recorrer de norte a sur de al este? Oeste, eso es a su concepción, ¿no? Que en Galicia se resume un mundo, ¿no? Sí. Eh, que de pequeña no entran nada porque aquí está a escala recogido todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, eh, finaliza con, con, con una frase lapidaria por así decir, ¿no? Que a mí también, <risa> también me, que por, por ponerla en valor, ¿no? Dice, o, o, os Os puros ficaban aínda nela, ceibes de mediocridade. Claro, claro, claro claro Eso casi nos leva a Pondal ¿no? sí, sí, sí, eh, sí, o, sí. o himno de Galicia Que recolle ideas eh, De ese tipo ¿no? os no. ignorantes, os escuros Os sí, sí, perfilos sí, sí. e tal Non nos entenden non O resto sí que nos van entendendo E ¿no? <risa> <risa> no, además Ceibes da mediocridade eh, É dicir que ele buscaba un, un nivel superior ao que en realidad de, o, o resto das persoas eh, Claro, sí, os mediocres, eh, os eh, ignorantes <risa> os, os pérfidos ises os... son os que non nos entendén bueno, eh, fantástico eu que máis que máis queria dizer? Ah ta, tamén poñer en valor, bueno, poñer en valor dar ya a todos os nosos ointes seguidores galegos e non galegos catalás tamén, que está convocado xa o, o seguinte premio, verdad? De, que me parece que eh, o, están convocados novela, os dous Os dous que convoca a fundación Con outras organizacións O de Ciencias Sociais Que é o que leva máis tempo eh, O de, o de novela, curta. novela curta O premio Antón Risco Este leva o nome do fillo de, de Risco de, de, Do Antón filo, sí. Que é un, un premio de, de novela curta De narración, de romance Como dicimos o de romance Porque o premio convoca tamén en Portugal e dai que utilizemos o de romance que é a palavra que les utilizamos foi un portugueso que, o que ganhou a última vez si, si sí, na... sí, no, ten habido xa, xa máis máis uh -huh. portugueses si, sí. uh -huh. sí, porque é un premio que está apoiado tamén pola pola diputación e polas universidades sí, do, sí, do sí, norte sí. de Portugal sí, sí. entón xa ten habido máis premiados uh, por portugueses sí. pois, pues, parabéns Me, eh, eh, antón, me... parabéns, moitos parabéns moitísimas felicidades para este Nadal eh, John Vindero no novo cheo de, de, de iglesia e de cultura que vos facedes eh, espallades polo mundo adiante, de verdade agradecerche na... moitísimo Nada, a tua i, i, detallada información eh, na... que, bueno, que, que teñades un... moito éxito en todo o que facedes Gracias a vos por chegarvos hasta aquí darnos la oportunidad de estar en contacto con sus vecinos, yo mejor no vecinos, supongo que también habrá sí. algunos catalanes que pueden estar interesados sí, sí, sí, eh, sí, en estas sí, cuestiones. Sí. É que é un placer poder chegar eles, claro. que si Seguiremos cada mes Se non era como facíamos antes Se non é cada mes A mellor cada dos meses Nada. Pero sempre intentaremos poñarnos en contacto con vosotros Agradecerche moitísimo eh, Unha aperta grande para ti E o equipazo que seguís adiante A todo equipo. o equipo Con Elvira e e outros moitos Sempre voso vos o dispor ah. que Unha aperta grande ah. Venga, Tau. igualmente Adiós Ai, la, lelo lo, le, lo ai, la, le, lo, la Ai, la, le